Жахливі старигані. Високі вікна стояли відчинені, тож широку вітальню оббивав милосерний вітерець, який раз у раз охолоджував поцілунком спітніле лице Джезаля. ворушив і шурхотів величезними старовинними портьєрами. В цій залі все було надміро велике просторі дверні прорізи, втричі вище за людський зріст, а стеля, на якій було намальовано, як народи світу, схиляються перед велетенським золотим сонцем, удвічі вища за дверні прорізи. На широчезних полотнах по стінах виднілися людські постаті у повен зріст, зображені в різних величних позах і з виявничими обличчями, які неприємно вражали джезаля щоразу, коли він розвертався. Здавалося, це приміщення створене для видатних людей, для мудреців, для легендарних героїв чи могутніх лиходіїв, створене для гігантів. Джезаль у ньому почувався малесеньким, жалюгідним, безголовим дурником. «Будь ласка, руку, ваша величність!» – проморкотів один із кравців. Він примудрявся віддавати Джезалові накази, залишаючись приголомшливим улесливим. «Так, звісно, вибачте!» Джезаль підняв руку трохи вище, подумки лаючи себе за те, що вкотре попросив пробачення. Тепер він король, як йому постійно нагадує бояз. Йому не треба було б вибачатися, навіть якби він викинув якогось кравця з вікна. Той, мабуть, багатослівно подякував би йому за увагу під час польоту на землю. Зараз же він неприродно всміхнувся і плавно розгорнув мірну стрічку. Його колега плазував унизу, роблячи щось подібне довкола джезелових колін. Третій з них педантично записував їхні спостереження у оздоблену під мармур книгу. Джезаль протяжно вдихнув і насуплено поглянув у дзеркало. Звідти на нього дивився невпевнений в собі молодий ідіот, закутаний у зразки блискучої тканини, наче кравецький манекен. Він більше скидався на блазні, ніж на короля, і почувався, звісно, так само. Вигляд у нього був сміховинний, і Джезаль, поза сумнівом, розреготався б, якби сам не був цим абсурдним посміховиськом. Тоді, може, щось в оспирійському стилі? Королівський ювелір обережно поклав Джезалові на голову чергову дерев'яну дурничку і оглянув результат. Краще аж ніяк не стало. Ця клята штука найбільше скидалася на перевернуту люстру. «Ні, ні», – різко й дещо роздратовано назвався Бояс. – «занадто розкішна, занадто вигадлива, занадто велика. Та він ледве стоїть в цій клятій штуці. Якщо чесно, вона має бути простою і легкою, такою, щоб у ній можна було битися», – королівський ювелір кліпнув. «Він битиметься в короні?» «Ні, Йолепе, але має здаватися, ніби може й побитися». Баяс підійшов до Джизеля ззаду, зірвав у нього з голови дерев'яну конструкцію і її так, що вона заторохкотіла обночищену підлогу. Тоді схопив Джизеля за передпліччя і похмуро дивився в його відображення через плече. «Це король воїн у найкращих традиціях! Кревний спадкоємець королівства Харода Великого! Незрівняний фехтувальник, який завдавав ран і діставав поранення, який вів армії до перемоги, який убивав людей десятками!» Десятками, невпевнено пробурмотів Джезаль, бо я з його зігнорував. Це чоловік, якому із сідлом і шпагою так само комфортно, як і з троном і Скіпетром. Його корона має пасувати до обладунків, пасувати до зброї, пасувати до сталі. Тепер вам зрозуміло? Ювелір поволі кивнув. Здається, так, мілорде. Добре, і ще одне. Тільки скажи, що саме, мілорде. Почепіть на неї здоровезний діамант. Ювелір скромно нахилив голову. Про це зайвий казати. А тепер геть, геть звідси всі. Його величності треба зайнятися державними справами. Книгу різко згорнули, стрічки вмить поскручували, а зразки тканини швидко прибрали. Кравці і королівський ювелір позиткували з кімнати, кланяючись і послужливо щось бурмочучи, а тоді безшумно зачинили величезні позолочені двері. Джизаль, мало не пішов разом із ними, досі забував, що тепер його величність це він сам. У мене є справи?» – перебидав він, відвернувшись від дзеркала і щиро постаравшись видатися безжурним і владним. Баяз вивів його у великий коридор за дверима. Його стіни були обвішані прекрасно оформленими мапами Союзу. Зустріч «За з закритою радою?» – Джезаль ковтнув. Уже сама назва цього органу настрашувала. Стояти в мармурових залах, поки з нього знімали мірки для нового одягу, вчути, як його називають «Ваша Величність», Усе це було приголомшливо, та великих зусиль з його боку не потребувало. Тепер же він мусив засідати в самому центрі уряду. Джизальдан Лютар, який колись славився колосальним невіглаством, сидітиме в одному приміщенні з 12 наймогутнішими людьми Союзу. Від нього очікуватимуть рішень, які впливатимуть на життя тисяч людей. Очікуватимуть, що він відстоюватиме свою точку зору в царинах політики, права і дипломатії, хоча по-справжньому добре він знається лише на фехтуванні, випівці і жінках. Втім, слід було визнати, принаймні в останній з цих сфер він навряд чи є такий знавець, за якого вважав себе колись. «І з закритою радою?» Джазалів голос підвищився, зазвучавши радше по-дівочому, ніж по-королівськи. Йому довелося прокашлятися. «Є якесь особливо важливе питання?» Буркнув він непрекономим басом. І з півночі сьогодні надійшли надзвичайно важливі новини. Справді. На жаль, лорд-маршал Бур мертвий. Армії потрібен новий командувач. Суперечка з цього питання, напевно, займе кілька годин. Сюди ваша величність. Годин? Пробурмотів Джезель, цокуючи під борами по широких мармурових сходах униз. Кілька годин у товаристві закритої ради. Він нервово потер руку об руку. Бо я, звичайно, відгадав його думки. Тобі не треба боятися цих старих вовків. Ти їхній пан, хай що вони вбили собі в голову. Ти завжди можеш їх замінити чи навіть наказати потягти їх геть у кайданах, якщо забажаєш. Можливо, вони про це забули. Можливо, нам свого часу доведеться їм це нагадати. Вони пройшли у високий вихід, у бабіч якого стояли лицарі тіла. Ті тримали шолами під пахалами, проте старанно не виражали обличчями жодних почуттів. Все одно, що поопускали, забрала. Далі розкинувся широкий сад, з оточений тіністою колонадою, з білими мармуровими столпами, вирізбленими у вигляді листяних дерев. Із фонтанів бризкала вода, що іскрилася на яскравому сонці. Бездоганно під морішком моріжком пихато походжало двійко величезних жовто-гарячих птахів із тонкими, як сучки, ногами. Коли Джезаль їх проминав, вони зверхньо поглянули на нього з-за вигнутих дзьобів, очевидно, не менше за нього впевнені, що він правдивий самозванець. Джезаль дивився на яскраві квіти, мерехтливу зелень, вишукані статуї, глипов знизу вору на стародавні стіни, вкриті повзучими рослинами, червоними і білими, і зеленими. Оце справді може належати йому? Все це і весь Агріонт на додачу? Він зараз йде по глибоких слідах королів давнини. Харода, Казіміра, Арно. Від цього голова йшла обертом. Джизалі довелося закліпати і похитати головою, як це було за сьогодні вже сотню разів. Просто, щоб не перекинутися. Хіба він не такий самий, яким був минулого тижня? Він почухав бороду, не наче перевіряючи її, і намацав не під нею шрам. Він та сама людина, яка змокла до нитки на широкій рівнині, яку поранили серед каміння, яка їла на пивсиру конину і раділа цьому. Джизаль прокашлявся. «Я дуже хотів би, не знаю, чи можна було б е, поговорити з батьком». «Твій батько мертвий», – Джизель подумки вилився. «Звісно, я хотів сказати з тим, кого вважав батьком». «І як ти думаєш, що він тобі скаже? Що ухвалював невдалі рішення? Що мав борги? Що брав у мене гроші за те, що тебе виховував?» «Він брав гроші?» – промимрив Джизель, відчувши себе як ніколи безпорадним. Родини рідко приймають сиріт із доброї волі, навіть якщо сироти симпатичні. Його борги було погашено сториться до того ж. Я залишив вказівки, хай тобі почнуть давати уроки фехтування, щойно ти зможеш тримати клинок. Хай тобі дадуть офіцерське звання в королівському полку і підштовхуватимуть до участі в літньому турнірі. Хай тебе добре підготують на той випадок, якщо цей день настане. Цей чоловік бездогану викинув мої вказівки». Проте, як ти розумієш, ваша зустріч була б дуже ніяковою для вас обох, і, і краще уникати. Джезель судомно зітхнув. Звісно, краще уникати. Йому блиснула неприємна думка. «А, а мене взагалі звати Джезель? Тепер, коли тебе короновано, так, Бояс здійняв брову. А що, ти волів би інше ім'я? Ні, ні, звісно, ні. Він відвернувся і кліпнув, позбуваючись сліз. Його попереднє життя було обманом. Нове здавалося ще більшим обманом. Навіть його ім'я – вигадка. Якусь хвилю вони йшли садами, мовчки, хрускаючи ногами по граві такому свіжому і бездоганному, що Джизель може в ньому щодня чистять вручну кожен камінчик. «Лорд Ігішер, за наступні кілька тижнів і місяців багато чого пояснить вашій величності». «Справді?» – Джизель кашлянув шморгнув носом і набув якмого сміливішого вигляду. «А чому?» Я пообіцяв йому, що його брати стануть лорд-камергером і канцлером у закритій раді, що його родина матиме більше преференцій, ніж усі інші. Такою була ціна за його підтримки під час голосування. «Ага, зрозуміло. То мені слід дотримати угоди?» «Аж ніяк», – Джизель нахмурився. «Здається, я не…» «Прийшовши до влади, слід негайно віддалитися від усіх союзників. Їм здаватиметься, що твоя перемога належить і їм, – і їх не задовольнить жодна винагорода. Натомість треба звеличувати ворогів. Вони щиро радітимуть маленьким дурникам, бо знатимуть, що на них не заслуговують. Хюген, Березін, Скалд, Мід – ось кого треба ввести до свого кола. Не Брока? У жодному разі не Брока. Він підійшов до корони надто близько, щоб коли-небудь вирішити, що є не гідний її. Рано чи пізно його треба буде поставити на місце. Але не раніше, ніж ти остаточно утвердишся у своєму становищі і не здобудеш достатньої підтримки. Ясно. Джазель надув щоки. Вочевидь, королювання – це не лише вишуканий одяг зверхнє поводження і завжди найбільше крісло в приміщенні. Сюди вони вийшли із саду до затіненого коридору оздобленого панелями із чорного дерева і різною старовинною зброєю, від якої голова йшла обертом. Висорончилися блискучі повні обладунки різного штибу – лати корчуги, кольчуги, гауберки і кераси, неодмінно позначені та прикрашені золотим сонцем Союзу. До стіни були прикріплені один за одним вишукані церемоніальні дворучні мечі завдовжки з людський зріст, а також значно довше за них айлебарди – під ними висіли сокири, кийки, моргенштерни та клинки вигнуті та прямі, довгі короткі, товсті і тонкі, стільки, що стало б на цілу армію. Зброя викована в Союзі, зброя захоплена в гурків, зброя вкрадена у мертвих штирійців на полях кривавих боїв. Пам'ять про перемоги і поразки збережена у сталі. Далеко вгорі висіли на обвуглених держаках списів подерті і безживні прапори забутих полків, переможно вирізаних до ноги в давніх війнах. У віддаленому кінці цього зібрання височили важкі подвійні двері, чорні, без оздоблення, привабливі, як ішафот. У бабічних стояли лицарі Герольди в блискучих крилатих шоломах, похмурі, як кати. Ці люди були зобов'язані не лише стерегти центр урядування, а й доносити королівські накази до будь-якого куточка Союзу, залежно від потреби. Його накази, зрозумів Джезаль, і знову раптом занервував. «Його величність бажає аудієнції в закритій ради», – проказав бояз. Двоє лицарів простягнули руки і відчинили важкі двері. У коридор полинув сердитий голос. «Треба піти на нові поступки, бо інакше будуть лише нові заворушення. Ми не можемо просто... Верховний суд, де до нас, здається, прийшли». Після величного опорядження решти палацу біла зала дещо розчаровувала. Не така вже й велика... Стіни чисто білі, без оздоблення, вікна вузькі, майже як у камері, тож у приміщенні було темно навіть тепер, коли сяїло сонце. Повітря не рухалося і було неприємно важке і сперте. З меблів там стояли лише довгий стіл із темного дерева, на якому були нагромаджені папери, шість простих жорстких стільців обабіч столу, один стілець у віддаленому кінці і ще один, помітно вищий за решту, в голові. Мабуть, для самого Джезаля. Коли він нехотя пірнув у залу, члени закритої ради підвелися. Годі було зібрати в одному місці страхітвішу компанію стариганів, і всі вони у вичікувальному мовчанні дивилися просто на джезаля. Коли двері за ним зачинились, а засув на них із страхітливою категоричністю опустився, він підскочив. Ваше величність, Лорд Камергерхов низько вклонився. «Найперше, дозвольте нам із колегами привітати вас із цілком заслуженим сходженням на престол. Ми всі вважаємо вас гідною заміною королю Гуславу і з нетерпінням чекаємо на можливість консультувати вас і виконувати ваші накази в прийдешні місяці і роки». Він іще раз вклонився, і страхітливі стерегані довкола гречно заплескали в долоні. «Що ж, дякую вам усім». Промовив Джизель, приємно здивований, хоч і геть не почувався гідною заміною комусь чи чомусь. Може, буде не так уже й боляче, як він боявся. Ці старі вовки видались йому непогано прирученими. Прошу, дозвольте відрекомендувати вам усіх, пробелькотів Хофф. Архілектор Сульт, голова вашої інквізиції. Радий вам служити, ваше величносте. Верховний суддя Маровія, головний лорд закону. Аналогічно, ваше величносте, це честь для мене а з лорд-маршалом Варузом, вигадаю, вже добре знайомі. Старий солдат променисто сміхнувся. Ваше величність, тренувати вас колись було великим задоволенням, а тепер для мене буде великим задоволенням вас консультувати. Так вони й продовжували. Джезаль усміхався і кивав кожному по черзі. Халек – лорд-канцлер, Торлікорм – верховний консул, Ройцер – лорд-адмірал флоту і так далі. Урешті хов провів його до високого стільця в голові столу, і Джизель сів на трон, тим часом як члени закритої ради продовжували всміхатися. Він якусь мить дурнувате всміхався йому всім, а тоді до нього дійшло. «Ох, прошу, сідайте!» – стерегані посідали. Кілька з них помітно скривилися від болю, коли захрускутіли їхні старі коліна і заклацали їхні старі спини. Баяз безжурно опустився на стілець у віддаленому кінці столу навпроти Джизеля, наче сидів там усе життя. Старі зади всовувалися на полірованому дереві, зашурхотіли мантії, і в залі поступово стало тихо, мов, у гробниці. Один стілець під ліктем Варуза був порожній. На тому стільці сидів би лорд Маршал Бур, якби його не відправили служити на північ. Якби він не помер. Дюжина жаских стариганів гречно чекала, коли Джезаль заговорить. Дюжина стариганів, яких він іще нещодавно вважав наймогутнішими людьми, тепер усі як один були підзвітні йому і він помислити не зміг би про таке навіть у найзухваліших своїх мріях». Джизель прокашлявся. «Благаю, продовжуйте, милорди, я спробую наздогнати вас на ходу». Хов зблиснув скромною усмішкою. «Звісно, ваша величність, якщо вам раптом знадобиться щось пояснити, просто спитайте». «Дякую», – сказав Джизель. «Дякую», – його перервав репучий голос Халка. «Отже, повернімося до питання дисципліни серед селянства». «Ми вже підготували поступки», – різко заявив Сульт, – «такі, які селяни були раді прийняти». «Шматок бента на гнійну рану», – відказав Моров'я. «Рано чи пізно повстання розпочнеться знов. Уникнути цього можна лише в один спосіб, давши простій людині те, чого вона потребує, просто повівши справедливо, її треба залучити до процесу врядування». «Залучити?» – перхнув Сульт. «Потрібно перекласти тягар податків на землевласників». Халек закотив очі до стелі. «Тільки не ця маячня. Наша нинішня система існувала сотні років», – різко нагадав Сульт. «Та вона збоїла сотні років», – кинув у відповідь Маровія. Джезаль прокашлявся, і стеригані крутнули головами в його бік. «А хіба не можна просто брати з усіх однакову частку доходів, і байдуже із селян чи з дворян? А тоді, можливо, він поступово замовк». Йому самому ця ідея здавалась досить простою, та тепер усі 11 чиновників шоковано витріщилися на нього. Наче хтось з дуру випустив до зали хатню тваринку, а та раптом вирішила заговорити про оподаткування. У віддаленому кінці столу боязь мовчки оглядав свої нігті. Від нього допомоги було не дочекатись. "Ах, Ваша величність", заспокійливим голосом промовив Торлікорм. "Такою системою було б майже неможливо керувати". Він кліпнув, не наче кажучи, «Як вам з вашим неймовірним невіглаством вдається самостійно вдягатися?» Джизель почервонів до кінчиків вух. «Розумію. Оподаткування, – прогудів Халек, – це надзвичайно складна тема». Він поглянув на Джизеля, не наче кажучи, «Аж надто складна, щоб впіхнути її у ваш крихітний куценький розум». «Можливо, ваше величності було б краще, якби ви залишили нудні деталі своїм покірним слугам», – зауважив маров'я з лагідною усмішкою, що ніби промовляла. «Можливо, було б краще, якби ви не розтуляли рота і старалися не бентежити дорослих». «Звісно», – Джезалі сором'язливо повернувся до свого крісла. «Звісно». А тоді розмова пішла далі, тим часом як ранок усе тягнувся, а смуги світла з вікон поволі ковзали по купах паперів на широкому столі. Жезаль мало-помало почав осягати правила цієї гри. Жахливо складні і водночас жахливо прості. Її на молоді учасники приблизно поділялися на дві команди. Архілектор Сульт і Верховний Суддя Моров'я були їхніми капітанами і люто сперечалися із кожної теми, хай якої незначною. Кожен із них мав трьох прибічників, які погоджувалися з кожним їхнім висловлюванням. Тим часом лорд Хофф, якому марно допомагав лорд-маршал Варус, грав роль судді і силкувався перекинути містки через нездоланну межу між цими двома усталеними таборами. Джизель помилився не тоді, коли подумав, ніби не знатиме, що казати, хоча він, звісно, й справді цього не знав. Він помилився тоді, коли подумав, ніби хтось хотітиме, щоб він щось казав. Старі хотіли лише продовжувати власну безглузду боротьбу. Може, звикли вести державні справи зі слинявим придурком на чолі столу, Тепер же Джизель розумів, що в ньому вважають рівноцінну заміну, і замислився, чи не мають вони рації. «Чи не могла б ваша величність підписатися тут, і тут, і тут, і оттам. там?» Пирож по все нових і нових паперах. Старі голоси продовжували гудіти, просторікувати і чубитись один з одним. Щоразу, коли говорив Джизель, сиві дідугани всміхалися, зітхали, поблажливо хитали головами, тож він говорив дедалі рідше. Вони принижували його похвалою і засліплювали поясненнями. Годинами безглуздо заплутували його правом, формальностями та традиціями. Він поволі сповзав дедалі нижче на своєму незручному стільці. Служник приніс вино, і він випив, сп'янів, знудився, а тоді сп'янів і знудився іще більше. Хвилина тягнулася за хвилиною, і до Джезеля почало доходити, якщо розібратися, нема на світі такої невимовно-нудної штуки, як перебування на вершині влади. «А тепер сумне питання», – зауважив Хов, коли остання суперечка стихла, завершившись вимушеним компромісом. «Наш колега, лорд-маршал Бур, мертвий. Його тіло прямує до нас із півночі і буде поховано з усіма почастями. А тим часом ми зобов'язані перекомендувати заміну йому. Так, у цій кімнаті вперше буде заповнене якесь крісло, відколи помер шановний канцлер Фікт. Лорд-маршал Аварузе. старий вояк прокашлявся і скривився». Так, ніби усвідомив, що зараз відчинить шлюз, який цілком може потепити їх усіх. На цю посаду є двоє очевидних претендентів. Обидва, поза сумнівам, люди і сміливі, і досвідчені. Їхні чесноти добре відомі в нашій раді. Я не сумніваюся, що як генерал Полдер, так і генерал Крой. Полдер кращий, в у цьому не може бути жодних сумнівів. Загарчав Сульт, і Халик негайно йому підтакнув. «Навпаки!» – процідив маровія підсердити бурмотіння свого табору. «Очевидно, що краще обрати кроя!» Джизаліві здавалося, що в цій царині він як офіцер із певним досвідом може бути хоч трішечки цінним. Але в закритій раді, схоже, ніхто не припускав, що можна поспитати його думки. Він понуро відхилився на спинку стільця і ще раз сьорбнув вина з келиха, і тим часом як старі вовки продовжували завзято клацати один одного зубами. «Можливо, нам варто згодом обговорити це питання детальніше?» – втрутився лорд Хоф у суперечку, що невпинно загострювалася. «Тонкощі цієї проблеми втомлюють його величність, а вона не надто актуальна». Сульт і маровія гнівно витрішилися один на одного, проте говорити не стали. Хоф зітхнув із полегшенням. «Чудово! Наступний пункт нашого порядку денного стосується забезпечення нашої армії в Енглії. Полковник Вест у своїх депешах пише «Вест»? Джезаль, захриплий від вина, різко випрямився. Це прізвище подіяло на нього як нюхальні солі на дівчину, що мліє, стало для нього міцною і надійною скелею, за яку можна було вхопитися серед усього цього хаосу. Якби ж лишень Вест був тут тепер і міг йому допомогти, все здавалося б, незмірно логічнішим. Він кліпнув на порожній стілець з боку від варуза, який лишив по собі бур. Може, джезаль п'яний, зате він король? Він волого прокашлявся. Моїм, «Моїм новим лорд-маршалом буде полковник Вест!» – запала ушалашена тиша. Дванадцятеро дідів витріщилися на нього, а тоді Торлікорм захохотів, поблажливо не наче кажучи, «І як нам стулити йому пельку?» «Ваше величність, полковник Вест, звісно, особисто вам знайомий і сміливий!» Здавалося, вся рада нарешті знайшла якесь питання, в якому могла бути одностайна. Перший у проломі під час обулоги Ордіока і таке інше, бурмотів варус, хитаючи головою, але взагалі-то. Він молодший і недосвідчений, і. він просто людин здійняв бровихов. Непристойний відхід від традиції, зажурився Халек. Полдер був би значно кращий, загарчав на марові сульт. Тут потрібен крой. гарикнув у відповідь Марові. Торлікорм солодкаво всміхнувся, як може всміхатися годувальниця, намагаючись заспокоїти нестерпну дитину. «Отже, ваші величності, як ви бачите, ми не можемо розглядати полковника Веста, як Джазалів порожній келих з гучним ударом відскочив від лисого чола Торлікорма і задзеленчав, покотившись у куток зали. Старий завив від шоку і боля, а тоді з'їхав зі стільця і з видивженого порізу через усього обличчя текла кров. «Не можемо?» Заволав Джезаль, звівшись на ноги і вирішивши очі. Ти, блять, смієш казати мені не можемо, спадло старе. Та ви всі належите мені. Він люто тиснув пальцем у повітря. Ви існуєте для того, щоб мене консультувати, а не диктувати мені свою волю. Правлю тут я! Я. Джезаль схопив каламар і пожбурив його через усю залу. Той розбився об стіну, залишивши на штукатурці велику чорну пляму та всіявши чорними цятками рукав бездоганно білого плаща архілектора Сульта. «Я! Я! Нам тут, блядь, потрібна традиція послуху!» Джезаль схопив сто з документів і пошбурив їх хуморовію. Повітря наповнилося тріпотінням паперу. «Ніколи більше не кажіть мені, не можемо! Ніколи!» На Джизалі витріщилось одинадцять пар отетерілих очей. Одна уж у кінці столу всміхалася. Від цього він розсердився, як ніколи. «Моїм новим лорд-маршалом буде Колем Вест!» Заволав Джезаль і охоплений люттю, перекинув свій стілець ногою. Під час нашої наступної зустрічі я або дістану належну повагу, або закую все ваше кодло в кайдани. В кайдани, блять. Тепер йому боліла голова, боліла доволі сильно. Він розкидався всім, до чого було легко дотягнутись, і тепер відчайдушно силкувався зрозуміти, що робити далі. Бояз строго підвівся зі свого місця. Мілорди, на сьогодні це все. Припрошувати закриту раду далі було не потрібно. Замоготіли папери, зашурхотіли мантії, завищали стільці, члени ради бігли на випередки, щоб покинути залу першими. Хов вибрався до коридору, за ним по п'ятах вийшов Моров'я, а після нього одриманув сульт. Варус допоміг Торлікорму встати з підлоги і повів, тримаючи за лікоть. «Перепрошую!» – хрипів Торлікорм, поки його зі скривавленим обличчям швидко виводили за двері. Ваша величності, усіляко перепрошую!» Баяз суворо стовбичив у кінці столу і дивився, як радники тікають із зали. Джизаль притяївся навпроти, застигнувши десь між новим гнівом і вбивчим соромом, але дедалі більше схиляючись до останнього. Здавалося, минула ціловічність, перш ніж останній із членів закритої ради такий ж втік із зали, і великі чорні двері поволі зачинилися. Перший з поміж магів повернувся до Джизаля, і на його обличчі раптом розтягнулася широка усмішка. «Прекрасний учинок, Ваше величність, Прекрасний учинок!» «Що?» Джезаль був певен, він осоромився так, що ніколи не зможе реабілітуватися. «Гадаю, твої радники віднині остерігатимуться сприймати тебе несерйозно. Стратегія не нова, та не менш ефективною вона від цього не стає. Сам Харод Великий мав страхідливий норов і блискуче ним користувався. Після однієї з його істерик ніхто кілька тижнів не наважувався ставити під сумнів його рішення». Бояз риготнув. А втім, я підозрюю, що поранити власного верховного консула не намислився б навіть Харат. То була не істерика, загарчав Джизалі, знову спалахнувши. Якщо йому докучають жахливі старегані, то найгірший серед них – однозначно бояз. Якщо я король, хай зі мною поводяться відповідно. Я не бажаю, щоб хтось диктував мені свою волю в моєму ж палаці. Ніхто, навіть… Ну, тобто… бояз поглянув на нього страхітливо-суворими зеленими очима і заговорив з спокоєм. «Якщо ваша величність збирається зірватися на мені, то я однозначно не рекомендував би цього робити». Джезаль гнів вже і так був готовий щомиті вщухнути, а тепер під крижаним поглядом мага він зав'яв остаточно. «Звісно, вибачте, дуже прошу, вибачте». Джезаль заплющив очі та втупився в начищену стільницю. Колись він ніколи нізащо ні за що не вибачався. Тепер же він був королем і не мав потреби перед кимось вибачатися, але розумів, що не може зупинитися». «Я цього не просив», – кволо промимрив він і плюхнувся на стілець. «Не знаю, як так вийшло, я нічим цього не заслужив». «Звісно», – бо я споволі обійшов стіл. «Жодна людина за жодних обставин не може заслужити на престол. Тому ти мусиш прагнути до того, щоб стати гідним його тепер. Щодня до як твої видатні попередники. Казамір, Арно, сам Харод». Джизель протяжно вдихнув і шумно видихнув. «Звісно, ви маєте рацію. І як вам вдається завжди мати рацію?» Мах скромно підняв одну руку. «Завжди мати рацію? Аж ніяк. Однак у мене є перевага, значний досвід. І я тут заради того, щоб як краще тебе скориговувати. Ти чудово рушив у непростий шлях і маєш пишатися так само, як я пишаюся тобою. Проте є певні заходи, яких не можна відкладати. Найважливіший із них – твоє весілля». Отже, Джизеля відвисла щелеба. «Весілля? Вашу виличності, неодружений король – це як крісло на трьох ніжках. Йому легко впасти. Твоє сідало лише торкнулося трону і ще аж ніяк не вмостилося на ньому. Тобі потрібна дружина, яка гарантує підтримку, і потрібні спадкоємці, щоб твої підданці почувалися в безпеці. Зволікання лише надасть твоїм ворогам можливості попрацювати проти тебе». Удари сипалися так швидко, що Джизель Мемихід схопився за голову, сподіваючись, що так вона не розлетиться на шматки. «Моїм ворогам?» Хіба ж він не намагався завжди порозумітися з усіма. «Невже можна бути таким наївним? Лорд Брок поза сумнівам плете змову проти тебе. Лорда Ішера не можна тримати на відсані нескінченно довго. Інші члени відкритої ради підтримали тебе зі страху, або ж їм за це заплатили». «Заплатили?» – видихнув Джизель. «Така підтримка не буває вічною. Ти мусиш одружитись, і дружина мусить принести тобі могутніх союзників». «Але ж у мене є...» – Джизаль облизав губи, не знаючи, напевне, як порушити цю тему. «Певні зобов'язання на... на цьому фронті». Ардівест, Вест?» – Джизаль мало не розв'язав в рота, щоб запитати Баязе, звідки той так багато знає про його романтичні зв'язки. Проти швидко передумав. Зрештою, скидалася на те, що старий знає про Джезаля набагато більше, ніж він сам. Джезалю, я знаю, як воно буває. Я прожив довге життя». «Звісно, ти її кохаєш. Звісно, зараз ти готовий заради неї відмовитися від чого завгодно, але повір мені, це відчуття довго не протримається». Джизель ніякого переніс вагу з ноги на ногу. Спробував уявити криву усмішку Арді, м'якість її волосся і сміх, як чудово це втішало його на рівнині. Але тепер важко було думати про неї, не згадуючи, як її зуби впивалися йому в губу, як щипало йому лице від її ляпаса, як рипів під ними стіл». Не згадуючи тодішнього сорому, почуття провини неоднозначності, Баязів голос немилосердно, спокійний, безжально чесний, категорично розсудливий, вів далі те, що ти взяв на себе зобов'язання цілком природно, але твоє колишнє життя скінчилось, а з ним скінчилися і твої зобов'язання. Тепер ти король, і твоєму народові потрібно, щоб ти поводився відповідно. Йому потрібен якийсь приклад для наслідування, щось однозначно вище за нього. Це ж Верховна Королева Союзу. Мати королів. Фермицька донька зі схильністю до вибриків і любов'ю до пияцтва? Гадаю, що ні. Джизаль здригнувся, коли боязу так описав Арді, проте сперечатися з ним аж ніяк не міг. Ти незаконний син. Дружина з бездоганним походженням надасть твоїй династії значно більшої ваги. Принесе значно більшої поваги. Ваша величності, на світі повно потенціальних наречених і всі вони високородні. Доньки герцогів і сестри королів. Вродливі і культурні. Принцеси з усього світу на вибір. Джезель відчув, як у нього здіймаються брови. Він, звісно, кохав Арді, проте боязові аргументи просто обеззброювали. Тепер він мусив думати не лише про власні потреби, а й про багато чого іншого. Якщо уявляти самого себе королем було абсурдно, то уявляти Арді королевою втричі абсурдніше. Звісно, він кохав її. По-своєму. Але принцеси з усього світу на вибір... І з цією фразою однозначно було важко посперечатися. Ти збагнув? переможно клацнув пальцями перший з поміж Я пошлю герцогові орсу Сталіна прохання відрекомендувати тобі його доньку Терес. Він заспокійливо підняв руку. Просто для початку, сам розумієш. І Сталіна вийшов би сильний союзник. Бо я засміхнувся і нахилився вперед, щоб пробурмотіти джезелеві на вухо. Але якщо ти справді прив'язався до цієї дівчини, тобі не треба кидати все. Сам знаєш, у королів часто бувають коханки. І так питання, звісно, було вирішено.